Salam, salam. Əla. Sizinlə görüşəndə çox O biri adam da hədis şəkli deyir. qardaş soruşur, isbal şalvarı topundan aşağı geynmək, şalvarı topundan aşağı salmaq böyük günahdır qardaşım. Böyük günah. bəzi qardaşlar çaşdırırlar və hesab edirlər ki, günahdır və ya təkəbbürlükdən geynməmək cəzaiz demis olsun. bu amsı səhvdir. Yəni, yanlış fikirlərdir şalvarı topudan aşağı salmaq iki halı var. Birinci halı odur ki, təkəbüllükdən salırsan, təxir uzadırsan. İkinci halı odur ki, qunsuz yəni, heç bir niyyət olmadan şalvarı uzun dinirsən. Birinci halı gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, əcəb yəni, Əbuzarın vaatində, Əbuzar deyir, radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, fələsətun lə yükəllimuhum ullahu yevməl qiyamə. Üç sınıf insan var ki, onlarla Allah dağla qiyamət günü danışmayacaq. Və ləyənuzur eləyhim onlara baxmayacaq, və ləyüzəqqihim onları təmizə çıxartmayacaq, və ləhumu azəbun əlim. Onlar üçün şiddətli əzab var. Abuzar radiyallahu anhü deyir ki, adları batssın, ey Allahın hədisi, kimlər də olaq? Peyyambər s.a.v buyurur, biri onlardan, qalbarnı e, fəxirdlə uzun qeyinəndir. Bu bir hədis fəxrindən, təkəbülli yüz uzun geyinən şiddətli əzab var. Böyük günahdır. İkincisi Peygamber s.ə.v. buyurur Mə əs fələ minəl qəbəyni fəfinna. Topqudan aşağıda olan cəhənnəmdədir. Topqudan aşağı olan, yəni sahibi əzab çək edək cəhənnəmdə. İki halı var. Birinci təkəbülliqdən ikincidir. Hər iki halda şalvarı topqudan aşağı geymək böyük günahdır və kim iddia etsək təkəbü çün giymir və o heç bir halını dəyişmir. Yenə də böyük günahdır. Ona görə diqqət edin. Bu söz təcvissiz Quran oxumaq qardaşlar, təcvissiz Quran oxumağın hökmü, yəni kim desə ki, məsəl üçün filancə təcvissiz Quran oxuyur, günah qazanır. bu söz səhvdir təcvidə bilsə belə təcvidi bilsə yoxdoxmalıdır vacibdir təcvidin ümumi hökmü yəni o təcvid qaydalarını riayət etmək müstəhəbdir hökmü əsas odur ki orada hərflər dəyişməsin məsəl yerlər məsəl r hərfi yerinə l oxunmasın məsəl səsli dəyişməsin təcvidə riayət edilməsi müstəhəbdir sehhi odur və alim arasında xilaf var az da olsa şeyxulislam bunu tərcih edir rahimullah ha Müstəhəb. Quranlar, təcvid müstəhəb Bütün Quranda təcvid müstəhəb hökmü. Yəni, təcvidçiz Qur'an oxuyan savabı alır. Hər hərifə görüb onu savabı alır və təcvidçiz oxuduğuna görə günah dalmır. Haydi qardaş? Günah qazanır insan bir halda o da ki, məna olanı dəyişdək həriflərin yeməyəyir. No, yoxdur, yoxdur, fərs. Təcvidlə yoxdur. Deyənlər varsa ki, var əxi, yennə vacib var. Ona vacib sayılır hökmünü. Təzmin hökmünü vacib sayırlar. Amma səhi odur ki, alimlər arasında cüzzi ixtilaf var. Səhi odur ki, alimlər necə şeyh Xurisstam deyir, bunun ki, təzmin müstəhəbdir. Birəsə soruşuram olar. Bu təzmin, qəti standartların mənimlə də, ki, uzatdının yana dəyişiklik qəti qaydasından. Bu da. məna dəyişir. Bəli, onda orada Həmin bax, hər halda uzatmaq təcviddən sayılmır də. Uzatma bəzi hallarda ki, mənanı dəyişir. O vacibdir. Aydındır? Məna dəyişməsə oxumaqla təcviddir. Hə? Qur'an hə, təcviddə, hə, orada da o da diladır. Yəni Qur'anın təcvid qaydalarına riayət etmə müstəbəbə hə? Bir insan özləsin oxuduqda, o artıq təcvidə uyğun Yəni, bir insan tövbəsini pozursa, yəni, o insan e, pozduğu tövbəsini günahına görən əzab çəkəcək kiyamət kimi. Allah taala əzabələ. Yəni, daha aydın olmaq üçün, misal üçün, bir insan günə e, edir, misal üçün içki içmək haramdır, məlumdur və içir, və sonra tövbə edir və sonra pozur tövbəsini sonra yenə içir və bu gəlir çatır, misal üçün yüzə, yüz dəfə olurca artıq və ya çox sayısının hesabsız. Və insan sonuncu dəfə hesab etsək kimi yüzüncüdə içir, aralı İçki, haram. Sonra ölür. Tövbə etmək, etmək nəsb olmur ona. Yəni, qiyamət üçün Allah da onu hesab etsə, o axırıncıya etsin O, biz etdikləri yəni, iç, içdiyi haramlar o etdikləri tövbədən qalxıb almışı. İçib. Baxışlanıb. Yəni, sanki o əməl çıxmıb onunla. Hətta Allah da, atladı, Allah da Allah əzab versə ona, axırıncı günahına görə soruşacaq onu və əzab Onun üçün olacaq. Bu da Allah dağlanır. İslam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmətinə ona rəhmət edir. Elm öyrəməm istəyir. Öyrəm, Yoxdur. Bakır, hansı hallardır? Bu halları var. Belə fərdul kifəyə edir. Fərdul kifəyə edir elmin hükmə. Hə qardaş? Saqqal bariyyə soru qardaş, həbal əgər, cazəb elmirsə ə sözü işiadələrdə, işiadələr belə suallar verməklə yüklüyürsüz. bu suallara baxır, bu suallara baxır elməhli və fitva eləsi, cəholla fitva verdilər və səlahiyyətləri var. Onlardan öyrənin, əməl edin. Ha, yunus atqanla çümüşək yoxdur ki, vacibdir. Çaqqan İslam İslamda vacibdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam yerdə Neçə formada buyurub ki Saqqal saxlayın Bıqlarınızı qısaldır <gülüyor> Saqqal saxlayın əmir formasında gəlir Və əmrdə vacibliyə dəlalət edib Və qırxmaq da haramdır Və sadəcə olaraq Bəzi ixtilaf var alimlərdə O da ixtilaf qırxmağa görə gəlməyib Həddində gəlir Çünki Peyğambər s.a.v buyurur Əmir edir ki Saqqal saxlayın Və sonra sahabələr götürürlər saqqalarına bəs sabit ibn Umar radiyallahu həm əfsünlərində tutardı bir ovuzdan artıqını çox bu götürməyi ibn Umar alimə deyicək artıq dəlalət edir ki peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin əmrinə müxalif çıxmaq deyil əmridir bu da aldı. Yəni, bu əmrinə müxalif çıxma sayılmır və sonra müxlif edib həddində yaxşı bəs həddi hardadır saqqalın bunda düşüb müxliflar Həddi də səhih odur ki, Elməhli görüşlərinə görə heç bir halda saqqalı götürmək olmaz. Heç bir halda haramdır. Bu daha itibarlıdır, Allah əzə. sual var? Bir də Beş mançlı tövbədir. O o pozulmalı. Mükaffərə də oğul. Bəli, bəli. Pozulandan, çünki xeyir əməllərinə görə and içilir ki, Yaxşı. Birincisi, and olmaz ona. Silipsə şey pozulmalı. Mükaffərə. Ay, nə rəyi Qardaş soruşur, mələkilər üstündə isin. yoxsa insan e, Yəni bu barədə Şeyhülislamdan soruşurlar Ümumiyyəmə, Rahimə Allah Və Şeyhülislam deyir Rahimə Allah buyurur ki Bu barədə danışmaq istəmirdim deyir Danışmaq istəmirdim və hesab edirdim ki Bu haqda birinci soruş olan mən olaram Və ilk sabah verəndə mən olaram Ehtiyat edirdim Və sonra deyir, araşdırdım deyir, mütalihə edib və görüb ki, sən demə mənlə qaba danışıb və sahabələr bu barədə. Və Şəxil da cührətlə danışır bu barədə və dəllillər gətirir. Və ispat edir ki, bəşəriyyətin içərisində, insanların içərisində salihlər, övriyalar, peyqamberlər məliklərdən üstündür. Salihlər, yəni insanların hamısı yox, yəni kafirlər istisnadır, salihlər, iman gətirənlər məliklərdən üstündür və Şehhul İslam ispat edir orada. Rahim Allah bildiyiniz kimi Şehhul İslam yəni, geniş mütaliyyə eləyə olub. Qardaşlar, geniş. Yəni, onun təhqiqlərini fikir verir söz yəni, məsələləri baxışlarına və görərsiz ki, Allah Allah taala onun kimi insan yəni, öz əsrində və ya öz əsrindən qabaq və öz əsrindən sonra yəni, yer üzrində göndərdir. Hətta təsəvvür edin, deyirlər ki, haqqında Əgər öləcəyi vaxtı bilinməsə idi, elə bilər də tabiindir. Elə bilər də tabiindir. Və Şəhq Hristam da yaşıb 7-ci əsr, 6-cı əsr arasında 67 yaşında ölüb. 700-ci ildə deyilər, öləcəyi vaxtı bilinməsə, elə bilər də tabiindir. Yəni, ona görə məsləhdir ki, yəni, Şəhq Hristam kitabını oxumaq, kimin bacarıq varsa, yəni, götürmək qabiliyyəti onun kitabını oxsun. Şəh şey, hətta təsəvvür edin deyir ki, əgər sizə təsvir danışlanmalı həyat haqqında qısa. Deyir ki, özü an deyir ki, deyir vallahi deyib İslam dininə deyir elə bir əks, müxalif söz yoxdur ki, İslam dininə təsəvvür edin. Onun ilk kimdən çıxdığını mən bilmirəm deyir. Yəni, Buzur geniş və insan idi. Təsəvvür edin, İslam dininə nə qədər müxalif sözlər var. Xristianların tutumu cəhətdən və bütün dinlər, yəni onun ilk mənbəyi hansı insandan çıxıb, demə onu bilə bilərdiyir. Fandosidir. Aşağı Xristan təsəvvür edin, hədisə baxırdı üzünə, hədisə istinadına baxmırdı. Hədisə deyirdi yoxsa zəhir yoxsa zəifdir. Yəni insan arqueynidir ki, peyğəmbər sallallahu bu söz onundur. və bu söz onun ola bilməz. Nə qədərdir hədislər oğul Hədisə səhiy olub, zəif, e, zəif hökum verib hədisə, yəni, məhdində baxmaqla. Yəni, geniş ilim sahibi olub və Allah subhanəhu və teallə onun kimi yəni, baxdığında yeryüzünə göndərməmişdi insan. Ona görə onun kitablarını okunma məsələridir, qardaşıq. Kimin pazarı varısı götürsün onun kitablarını. Həməliyyət, həməliyyət, həməliyyət, həməliyyət, həməliyyət, həməliyyət, həməliyyət, Allah xamdis iki O əməli məna. Qəlbi məna. Yox. Bu hadisdə keçən siz dediyiniz, cəm olarsa bir insanda insanın əməlində munafiqliyi var. Əməldə munafiqliyi olmaq isə o deməkdir ki, İslamdan çıxartmayan munafiqlikdir. İslamdan çıxartmayan munafiqlikdir və o, ola bilər insanda məsəl üçün əməlinə munafiqliyi olsun. Məsələn, əmanətə xəyanət etmək munafiqlikdir. Necə gəlib insan əmanətə xəyanət etsə, yəni munafiqlikdən bir sifəti var. Əslində bu onun nəticədən deyil, onun <gülüyor> aslı şey Əbədin cəhənnəmdə olacaqlar. Cəhənnəmin dibində. O 9 və hansısa da yoxdur. <gülüyor> Dörd dəftdə hal-hazırda xatlanmaməlidir. Hə. Şeyxulham fərzi var Ələviyün şeyx san hər birin həmsəlam fərzi görməyə. Şeyxulham dilə mədəstəmən belə düzdür. Belə rast rastma çıxmır <gülüyor> Ərəb dilinin fərzi olmasının harda deyil. Ümumiyyətlə <gülüyor> bir şey Yəni, ŞEHURİ SİLAMdan belə sözlər çoxdur, misal üçün, məşhur olan sözlər, misal üçün gəzir ki, ŞEHURİ SİLAM güya, misal üçün cəhənnəmin fəni olmasını deyib və ya, ya bu, o da sabit olub, mən qırasımı ıstməyib, Allah hələm. Yeri gəlmiş, onda deyim, yəni, ŞEHURİ SİLAM eşitsək ki, cəhənnəmin, cəhənnəmin fəni olmasını deyib, yəni, bu batildir, yəni, ondan yoxdur bu. Görürsən, gəzir ağızlardır ki, misal tələbələrin çərçində və ŞEHURİ SİLAM ki, Deyib, cəhənnəm fanidir. Yəni, Yandıqdan sonra hamısı çıxacaq cənnətə. Yəni, bu, batıldır. Yoxdur kitablarında, qardaşlar. Şəxil İslamın mövcud olan kitablarında, hansı aşkar olub, bu söz yoxdur. Əksinə əksi var. Yəni, sabit olub ki, neçə yerdə. Əhlüsünə və cəman əqidəsini qeyd edir və buyurur ki, cəhənnət əbədidir və bu, Əhlüsünə və əqidəsidir. Ona görə əksini eşitsəz, yəni buna dəlil lazımdır İnsan deyirsə, gətirib göstərməlidir. Ona görə, heç dəndə ki, Şəxur İslam xəta edibməyir. Ağla bu gəlir ilk. Yəni, Şəxur İslamın əqidədə böyük xətası olub. Və deyirlər, nə? Cəhənnənin fanı olması. Yoxdur, qardaşda, batildir. Kim deyirsə, gətməlidir. Kitablarında isə, ətapmarsam. Hətta Albani deyirlər, Şəx Albani, Rahiməmullah, ətapasında var Şəxur İslamın. Albani deyir, oxudun, Təsəvvərin 36 zildidir kitab Deyib tapmadım deyib Nəfət havasında yoxdur Ümumiyyətlə mövcə olan kitablarında Bu rey yoxdur Əksinə var ki, əksi Zəhənnəm əbədidir Və sənin də üzərində ki, hər bir müsəlmanın Alim barəsində husunu zənn edəsən Gözəl zəndə olasən Ləb, Hətta biz hesab etsək ki, var Bu rey ondur Çünki bəzi alimə deyirlər ki, onun kitabları Hamısı çıxmı baş müəyyən kitablarında var, yəni şeyx əşağa girdi İbn-i danışanda bu məsələdən bir şeyxim mail edirdi oraya, mail edirdi, belə ki, necə Allah bilir? Ona görə də, hətta Allah hesab etsək ki, var, xüsusunu zənn alimə, onu kiləndirək, ikincini alırsan. O, bu, insafdandır. Yəni, el-məhlinin insafındandır ki, əgər alimdə kilərə görsən, Və biri batılı olsa, bir haqqı olsa, haqqı alırsan, hususunu zənn edəyib. Qaydin, <gülüyor> kardeşler. Qarışlar, ölü üçün Quran oxumağı, oxumağı, yürək varmı ki? Şeyh Hristiyanım, ölü üçün Quran oxumağı belə rəy yoxdur. Ölü Quran oxumağı gəlir. sadəcə olaraq, sabit olub ki, <gülüyor> sabit olub ki, Quran oxuyub, Quran oxuyub. Savabını ölüyə ötürmək olar. Necə ki, hədc eləyib, sədqiqə verib, misal üçün, oruştup ölü ölübsə onun əvəzinə həcc edib səbəb ödürsən ona. Və bu, yəni şeyxulislan bunu deyib, baxmın, belə kimə getdiyi yox. Yəni şeyxulislan bunu deyib, məsəl üçün övladın ataya, valideyninə, valideyn ölübsə qurban gedib, yəni, yoldan keçən çe üçün bunu şey eləmir. Yəni, hər kimə gəldi, keçsə ödədirsin yox. Hətta bu şeyxulislandan bir də o demir. Yəni bunu deyən çoxdur, Allahın. Yəni İslam var deyənlər. Bunlar da hədisə əsasən deyimlər. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmə gəlibi soruşur, deyək, elan edəsi, "Bəs ölü üçün həcc etdim və orada soruş əməllə Peyğəmbər sallallahu bir çatır səbabı." Ulamalar qiyas ediblər. Bu alimlər ki, hansısa ki, deyiblər ki, Quranda da aiddir. Qiyas ediblər ki, əcə həcc çatırsa, Quran oxumaq nə çatmasın. Lakin səhi görüş odur ki, səhi. Qiyas olmaz. Nə gəlib oq? İbadət toqifidir. İbadət toqifidir olduğu üçün kim ki, nəyə ki, Peygamber s.ə.və soruşu hansı əməd çatır? Onlar çatır, qutarlıq etdir. Qırağa çıxmaq dəll olmalıdır. O, o alimlər ki, çıxıblar, ona qiyas ediblər. Əgər həc çatırsa, sərəqə çatırsa, orud çatırsa, Quraniyə çatmasın. Bu görücə zəifdir. Mərcuhdur daha doğrusu. Mərcuhdur və Şəhulistan da həddir. O deyimdir dialmə çoxdur. Lakin məcuz hədir. bu əqidədə xəta sayılmır. <gülüyor> Aydın, qardaş? Ya. Ha Allah məlum. O Axın sual qaldıs, hə. Deyirlər, <gülüyor> bu qəbul edilməyib. Deyirəm ona mən həçi Quran oxuyum, mən öyrətə bilər, heç yoxlar. Dərbə bir də. bax, olmaz bu. Həcəyə də şey olmaz. Bu Olma qardaş ola bilsə eşidib, harmansa Şəkilislam deyir. Mən şəhxulsam deyil kitablarına və şagirdir deyir, qeymdir deyir. Və təhaviyyən şəhidlisi Əbuliz də deyir. Məşhur alimlər namusun, böyük alimlərdir. Lakin mərcuhtur əkdir. Racif ki, oxumaq olmaz Nə gəlib odur? Onun üçünki ibadət toqifidir. Nas Quran-ı Asuniyyədən dəlil istəyir. Buna isə dəlil yoxdur oxumağa. Baxışıq, sallallahu aleyhi və məbiyyətləm.